Salmul 168 al porunce, a zecea a Slavăție, Împărat al Slavei, fiindcă rădăcina răului ai zdrobit când se nu dorești nimic din ce are apropiului tău. Ai rostit. Slavăție, Împărat al Slavei, fiindcă atunci când ai zis să nu dorești casa apropiului tău, nu numai la casa cea pământească, ci și la cea din rai te-ai gândit. Slavăție, Împărat al Slavei, fiindcă la cuvintele, să nu dorești femeia lui tău, de la păcatul desfânării care usucă copacul neamului neoprit. slavăție ție, împărat al slavii, fiindcă așa cum să nu dorim nimic din cele de pe pământ ne arătat, tot așa cu râvnă să lucrăm cele sfinte și Dumnezeie și ne a învățat. Slavă ție, al fiindcă atunci când satana Iul să ia domnia ta din cer, a vrut, în rândul celor fără de lege, a căzut slavăție împărat al slavei, fiindcă așa cum Adam luăm ce nu era al lui, la, raiul l-a pierdut, tot așa pe bogații lumii, în iadul fără de regilor e ținut, slății împărat al slavei, fiindcă pentru bobul de mărgăritar al legii iubirii, când l-am agunăsit ca pe niște fii, necrescut. crescut Slavăție, împărat al slavei fiindcă florile hărnicii plândeții, răbdării, curăției, smereniei și milosteniei în noi le-ai sădit. Slavă ție, împăratul împărat al slavei, fiindcă templul tău cel sfânt în noi ai zidit când toate poftele cele lumești în noi au murit. Slavă ție, împăratul împărat al slavei, fiindcă atunci când faptele noastre ți-am dăruit, tu le-ai sfințit și între fii împărății luminii și învierii ne-ai primit.